Hej och välkomna till Projektorn rullar där jag Alex Och jag Max Djupdyker ner i filmen och tv-seriens ofta underbara värld Äventyrsfilmen fick sig ett välbehövligt uppsving När Steven Spielberg och George Lucas återuppfann genren Med en arketypisk och gammaldagshjälte i en fräsch och snärtig nyförpackning Indiana Jones hade hatt, piska och en ohedbar plickkänsla Till vetenskapens lärdomar och upptäckter jag växte upp med ett videoband i lådan under tvn där det stod jakten på den försvunna skatten. Jag visste inte riktigt vad det handlade om förrän senare. Det var typ som hade någon egen special. Ja, det finns faktiskt något liknande av... Försvunna lampan och något sånt där mm. Med DuckTales faktiskt Men den är inte en del av min historia <laughs> <laughs> Utan jag tror vi var hos En familj som vi känner Och där gick eh, i, Indiana Jones och de fördömdes Tempel samma kväll Och då tänkte jag tänkt, eh, det, det var där jag kände att <laughs> Här blev jag frälst <laughs> jag, fick sitta, jag fick sitta Inne i mina ena nävar när de tog hjärtat På den här killen Kalima Jag blev frälst Från första Jag gillar hela den här äventyrskänslan Och hela den här flykten Från de förlämnda stämporna Och sen finalen på bron vad jag jävla häftigt Krokodilerna där längst ner Ja precis och kan man höga spela in Hela finalen på kassettband och bara lyssna på min freestyle om och med. Försöker få se vad det häftet. Alltså själva musiken och alltså, ljudet bara men... Ja, hela skiten alltså då. och så satt och liksom fick upp bilder för framför dig liksom bara Jaja, hade det ah, okay, var, yeah. just, Ja ja, jag har sett det. Okej. Typ bara se häftet. Det var något nytt alltså. Verkligen. Mm. <laughs> <Tack. laughs> Vad var ditt första möte med Indiana Jones? Jag minns inte hur gammal jag var. men Jag tror att det var ungefär samma veva som man började se Star Wars. och sådana. Star Wars var inspelat på ett VVS-band. Mm. Och så hade jag väl spelat över det med något tecknat. Och så när jag ser färdigt ett tecknat så kommer det här klassiska... Brr, liksom, Övergången när man har spelat in Spelat över något annat på VS Om den, för den gamle som kommer ihåg detta Ja visst, referensmöten Och så här plötsligt den. så var vi liksom i The katina Så i Star Wars, liksom. Och jag, blir, det, det, det, det, det, det. jag var ju en räddhörare när jag var lite nu så jag var ju rädd för mupparna. Jag var rädd för uh, Star Wars e. och IT e. och allting. Mm. Men uh, det var ju liksom uh, Ännu en förtjusning med Star Wars, ju. och mm. den här känslan, jag tycker den finns så mycket i, kvar i Indiana Jones sen också. Ja, verkligen. För, för liksom man älskar det här äventyrs och liksom det här, ju. Så jag är mm. absolut med det där. Liksom, att, uh, det är något speciellt med äventyrsfilmer. Liksom, att kunna liksom, sitta och hänga med och liksom, uh, hurra och nej. Det och... var mm. <laughs> något så enkelt som att när man reser så visar man en karta. Och så bara som åker över. Och, uh... det är det så simpelt att höra hur det funkar. Liksom. Sen John Williams i musik. På mm. det. Ja, alltså, ja, John Williams är liksom grym, <laughs> vad ska säga. Yeah. The man. Alltså, ja. Innan hans simmar kom in i bilden så var ju han alltså ensam på tronen kan jag tänka ja, Men jag tycker hans simmar har kommit och visat att han tillhör, och åtminstone på samma nivå. Jag kan, inte, jag kan omöjligt säga vem som är bästa av de två. Utan de kommer ju från olika skolor och så dessutom. Ju. Men mm. John Williams är ju liksom mer det här klassiska hålet. Mm. Och, uh, Hans Simon har ju tillfört kanske lite mer modernt. Alltså. <skratt> Ni får rätta mig om jag har fel helt enkelt. Men tillbaka till 1981. George <skratt> Lucas hade Star Wars bakom sig. Spielberg har, hade en... hajen och uh, närkontakt av tredje graden. Som blev ganska bra. Ja. <skratt> mm. <skratt> så så. Och de slog sina kloka huvuden ihop och resultatet blev ju rätt bra. Kan man lugnt säga. Visste du att Steven Spielberg och George Lucas semester tillsammans? Ja, ring och klocka. Ja, de brukar göra det typ efter de har släppt sina filmer. Ja, så jag åker, åker dem till Hawaii för att invänta kassareporten. Ja. ja, precis. Och det gjorde de efter Star Wars då. Så Lucas var väl lite nervös. Men mm. <laughs> det gick ju hem. Ja, det får man säga. <laughs> så, och så när han fick reda på det. blev han lite mer avslappnad Då började fråga Spielberg Vad han hade för projekt här näs, liksom. mm. Och kan, kan du tänka dig Vad Spielberg säger då? Han ville göra en bundfilm? Hur hade det blivit om de Spielberg hade gjort en bundfilm? Ja det är gött Jag tror inte han är rätt man får jobbet Nej alltså jag, tror han är, så jag tycker han, han är nu för bra för en bondfilm. På den tiden åtminstone. Jag vet inte. Nej, det är <laughs> jag har bara, bara svårt att säga honom göra en uh, sån film. Fast inledningen på Temp Temple of Doom är väldigt bondig. Eller? Men uh, det var ju George Lucas förslag att uh, göra den inledningen. Mm. Han ville ha ett musikalnummer i början av filmen. Men Lucas tyckte att han hade en mycket bättre idé. Så, då visar han upp uh, Raiders of the Last Ark, som den heter då. Uh, spelbar gillar i det. Ja. Gick igång på det ju. Mm. Indiana Jones, vad kan man säga, en uh, arkeolog. Men inte han som uh, hänger kvar på skolan och undervisar allt för mycket. Nej, det är lite speciellt där. Det är så kul att se um, tjejerna som står och hänger över liksom. Då. I klassrummet mm. liksom. Och där är han så väldigt propp och glasögon och allting. Och sen liksom, är det är precis som ett dubbelliv liksom att ja, glasögonen precis. av, hatten på och piskan i ja, bältet liksom. Och så Jag hänger på skolan för att det är där kulorna rullar in. Ja. Och sen nästan så leva lite. Ja, precis. Och det är där han kommer till sin rätt När han är ute på fältet ja. Ja, Indiana Jones heter han ju inte från början Utan Indiana Smith Som jag inte har liksom samma svung. Nej det tyckte väl Spielberg så. Ja precis ja, Jämst fan mycket bättre tycker jag. Satt jag. ner foten Sägning Sen Indiana är ju uppkallad efter George Lucas hund mm. Som även stor modell för Chewbacca mm. Eller Wookiee. Du har en liten blinkning till dig Sista korsdaget också i slutet För då kommer det fram att uh, Indiena var familjens hund ja, som, uh, Det var inte själv som Insisterade på att den ska det kallas det Jaha okej okay. är Henry Jones Jr. egentligen. Kommer att, kommer att jag är en så hår Eller bara för att han inte tyckte om Junior <laughs> Ja, men det kan man förstå. Det blir en viss gräns. Han verkar ganska trött på det i uh, korstråget i alla fall. Sen var det ju tänkt att Harrison Ford skulle spela Indiana Jones heller från början. Utan uh, deras första val var ju Tom Selleck. Mm, just det. Vad var det filmbolaget som... Ja, det var Wayne uh, för CBS mm. som uh, gick ut och protesterade för han... Uh, Tyckte att sälja kontrakt för Magnum mm. som skulle börja gå då typ eller något sånt här. Sen uh, tyckte ut att han skulle gå och göra filmer om mitt i allt ju. Tror väl det? Mm, ja. Det utspelar sig på 1930-talet ju. Någon gång där med mm. ja, bestisternas uppgång. Hitler letar efter uh, heliga artefacts. Ja, han, han samlar på uh, artefakter. Han är lite så här, uh... Besatt av det okulta, eller vad de äh, säger. Precis. Och Hitler får ju hjälp av äh, Belloc, spelad av äh, Paul Freeman. En annan äh, skattsökare, precis som Indy. Utan hans moral, va? Ja, alltså. precis. Utan det, är det är bara målet som gäller för andra. Mm. Det är lite någon äh, moral överhuvudtaget. taget. Inte om man allierar sig med nazisterna för att hitta skatter. Då har man gjort mycket moral. sen återk återkommande replik från Indy är som, Belongsen i museum... Som <laughs> har inte i olika inställningar. Ja, uh, precis. Och uh, Indie befinner sig i Egypten. Eller? Uh, Johan Rice Davis bland annat. Jon Rice Davis sist. Uh, Msala. Har jag haft glädjen att få träffa och göra brott man inför. Nej, vad händer? <laughs> Var då så jag Nej, jobbat? Inte så farligt, Jag bara så lite dumma grejer. <laughs> <laughs> Nej. Nej, det är så farligt faktiskt, men det var ändå kul att träffa henne. Men han var ju inte första valet till rollen som Sala, utan det var ju Danny DeVito. <laughs> kan man ju tänka sig På uh, det sättet. Ja, det är så radikalt olyckligt ut, på att säga. Jag har svårt att säga Den, De, De, Danny DeVito spelar lite egyptsjord, alltså Sala. Han, var, han kanske inte är egyptsjord han heller, men han skulle vara lite uh -huh. sådär exotisk. Ja precis. Hör du? Jag svär att säga Danny DeVito. <laughs> och liksom, alltså Jon Rice Davis är liksom stjärn och alltså börjar på längd och lite så hull. Liksom. Hjäda. Ja men mm. har ju pundus och liksom väldigt bassy röst och allting och såj. Ja, men det känns, det känns som man skulle nu inte kunna ta Danny DeVito på allvar. Nej, han är lite mer som en helt annan komisk karaktär. Kan <laughs> Förutom i Batman då när han spelar Penguin. Ja, ja. <laughs> alltså. Men ja, ajö, Han får kämpa liksom. Eh, nej, <laughs> jag tycker ty att han passar in riktigt där. Nej, det var ju klockan som det blev. Tack och lov. Sen har vi då även uh, Indies uh, intresse. Marion Ravenwood spelar av Karen Allen som mm. även kom tillbaka den fjärde filmen i serien. Ja, ja jag tycker. Jag, jag saknar henne i uppföljarna så alltså, de, de två kommande uppföljare. Ja, hon är tveklöst, den bästa sad kicken där man ja. har mer uh, hjälp mig, hjälp mig i den genren. Ja, åtminstone är det fördömda stämpel. Hon är ju verkligen... Mm. Är lite Scream Queen. Ja, precis. Lite co comic relief i den så? Ja, ja. med hans uh, kompanion. Shot round. Det är de som står för humorn i filmen typ han jag tycker att han, han, han gör det på ett härligt sätt. Hon är mer uh, jobbig. Liksom, uh, Marion är liksom mer självständig. Hon, hon, hon, hon har skinn på liksom. alltså, yeah, näsan. Ja, hon klarar sig själv. För att vara på 30-talet och sen så är hon ju en väldigt stark tjej eller kvinna. Säga. Yeah, hon rycker till sig en kniv om man eh, befinner sig i en hyttfull situation. Ja, för andra filmer så är du med. Uh, där blir du nästan tillbaka till det här liksom, äh, Dumblundin som äh, Bara hjälpas ja, Alltid, liksom, klart av Minsta lilla djur i djungeln liksom. Nej, precis, bara Indy, Indy Men i alla fall Det en riktigt fin film äh, Jag älskar den här scenen när han, äh, De kidnappar ju Marion, nazisterna ju, mm. Och så springer Indy ut på gatan Och så är det en stor Biese Precis, med det, stora, lämna, stora, feta svärd som står och... med sina skils bara... Ja. Och det är liksom det är så klockan att han, uh, Indiana Jones bara tar fram på stolen och skjuter honom. Det är precis som man ser blicken där. Liksom. Jag orkar inte slåss med det. Ja, <laughs> Men jag läste något intressant om den scenen, att uh, På manuset så står det att det ska vara en stor uh, svärdfight. Uh, så blir filmen stora... Battling <laughs> Men uh, uh, Harrison Ford Som uh, då givetvis spelar in Sen uh, tror han hade ett uh, dåligt mat Innan så han har ju blivit Matförgiftad ju mm. Så han uh, kände att han hade lite orken Till att spela in den här scenen Så han tjata uh, lite på Spielberg Men uh, jag orkar inte Den här scenen mm. Men så kommer han på det jag Kan inte bara skjuta <laughs> så han men det, yeah. jag, jag tycker det, det blev så bra ju. Yeah, ja, det perfekta perfekt att alltså. <laughs> Men det var inte bara Ford som eh, blev magsjuk utan eh, allihopa blev ju magsjuka utom eh, Spielberg som bara käkar <laughs> porkmat. Clever boy. Ja. <laughs> Vi har till exempel John Rice Davis som eh, spudde i hatten i en bortdagens scen när han ska bli avrättad. Men frågan är om man skulle vara meningen att han skulle dö eller om man hade klarat sig undan den här avrättningen. Det vet man inte. inte. Brukar man inte veta det? Är det, bara, är det en hemlighet? Nej, det vet jag inte. Det, är... <laughs> det vet nog de som håller på med filmen, men det inte jag. Nej, <laughs> inte jag. Okej okay då. Och sen slutet såklart, vem kan glömma det? Man såg det som litet. Åh, oh, gud. Ja, det är... Som litet? Det är som liten? liten. Som liten. Och <laughs> ja, När nazisternas ansikten smälter. Uh, alltså, det, har, det har ju inte åldrats så jättebra om man, ska, om man kollar på det idag ju. Från ser jag, alltså, så, Men när man, när man såg det som liten eller, mm. På den tiden det var, ju, det var ju verkligt Framförallt när man såg det i den åldern Som uh, vi var kanske då. Ja, verkligen <laughs> <laughs> 20th Century folks som hade Star Wars Tror man ändå skulle nappa på George Lucas nästa idé men, uh, Ja, verkligen alla bolagen tyckte ju typ att eh, filmen var för dyr att producera ju. Det var ju bara uh, Paramount som uh, till slut nappade ju. Och det har lärt sig efter att uh, George Lucas fick... Alltså han, uh, Hallå, jag, han fick ju rättigheterna till merchandise efter Star Wars. Ja, han var ju riktigt smart där för att... Uh, det var ju vanligt med merchandise där ju. Ja, precis. Det var inte på modet då, men... Ja efter dig så <laughs> slår dig. Tycker att du <laughs> hela jävla filmbranschen från producer Lars Indexa ja. där? Han har väl lite hotade i Hollywood runt den perioden också när han kommer ut med Star Wars och Indiana igen. Och åtminstone bland regissör den här Directors Guild, mm. just för hans uh, sätt att göra Star Wars liksom att, uh, texten när den här um, Star Wars kommer fram direkt mm. och där är liksom inga ingen Den här vanliga eftertexten som vi har idag. Liksom. Nej, nej, det var precis. ju väl, det, det var liksom standard att ha det i början på gamla filmer. Liksom. Mm. Det, det Bara ba, ba, presenterar och så vidare. Starring uh, Harrison Ford till mm. exempel. så här. Men det här är ju inte George Lucas. Mm. Och därför blev han ju han blev till och med portad från Directors Guild och allting. Så pass. Vill jag minnas i alla fall Men jag, jag, jag tror han är inte välkommen <laughs> tillbaka nu men, wow. Med tanke på att Nu det är det inte bara han som gör så Han förändrar ju en hel värld Och kan man då så ta liksom Lukas och Spielberg Så kan, borde ju tyga fel ju. För det gör det till det här fallet ja, Det gör det i framtiden men, <laughs> men inte under denna eran I alla fall Nej, verkligen inte. Sen har vi faktiskt också Alfred Molina, en väldigt ung Alfred Molina som äh, gör en liten roll i början av filmen. Ja, det. spelar han. Och det är hans första filmroll, skulle jag tro han har bara varit på teater innan dess. Mm. Han rycker rätt fort. Ja, men liksom nu när jag såg den för något år sedan när jag köpte blu ray upplagan. Mm. Du blev jag så förvånad att säga att Han liksom, vad fan det är han tänkte jag mm. <laughs> Och just för att han inte är med så mycket heller Så blev man liksom så, jaha <laughs> Varför? <laughs> det var innan den här storstid och. Ock Sen har vi ju andra roliga grejer i filmen också U-båten som uh, Nazisterna rumor i Och indi jagar mm. Det är samma ubåt Som är med i das Bot Ja just det. Så de har lånat in, in den urbåten från den inspelningen. Mm. Så det är lite småroligt. Sen har ju Ford så visat sig vara en liten uh, eoluxfågel när det gäller de här inspelningarna med Indiana Jones. I ja. den första filmen så uh, i den här uh, scenen där de slös vid planet. Mm. Där... Uh, där trillar han och får flygplanet över sig. Så han sliter av ett ligament i vänster ben. Men eh, han var ju inte så sugen på att gå till läkare och sånt i Tunisien som de spelade in på. Och, utan eh, de sätter is på det och fortsätter. Sen tre år senare så fick en uppfölja i form mm, av Indian Jones och de fördömda Men Det är den som man har mest minnen från som ung. Ja, verkligen. Det är den som är ätsat. Scenen när man sitter och äter och ögon och allt det här. Ja. Som vi säkert har diskuterat i tidiga avsnitt vill jag minnas. Men även det här som du sa med Kalima. Alltså man blir lite så... Alltså kan en människa göra det på en annan? Blev man inte så... så man, Svart så man, magi. så känner man inte sig säkert längre. Liksom. <laughs> på något <laughs> sätt. Han <laughs> alltså, sa Kalima... Alltså ja Och så bara liksom trycker där äh, <laughs> slinker in bara tar hjärtat ja. Lukas drog ju en vals för Spielberg att om han regisserade den första filmen så var han tvungen att regissera två till för Lukas hade tre historier mm. men det visade sig vara en lögn för att han fick fortsätta hitta på historier efterhand ja, vilken följning eller bara för att få Spielburg att fortsätta kan jag inte tänka mig. Nej, visst. <laughs> Men det är en nazist då som är i den i uppföljningen. Nej, inte den. Äh, det är en indisk kult. Och det var lite det som du fick uh, lite kritik också för. att uh, ja, Det var kanske en förlegad ja. bild av, uh, sådär, av Indiens mörkare sida. Men sen utspelare så är detta väl... Uh, På 30-talet. ja. Åtminstone i slutet av 30-talet. Ja. Sen blev det så mörk för att uh, sägs det. Spielberg, att Steven Spielberg gick igenom ja. en skilsmässa. Jaha. Alltså, han hans han var mörk. Ja, han mådde inte bara alls. Uh, okay. Därför att uh, det speglas i filmen. Också. Aha, okay. Så mötte han också Kate Capshaw och uh, med tiden så blev de ju man och fru. Ja, ja Så det löste sig till slut ja, det, Men, <laughs> det har ju visat sig Han filma filmat sig ja, han, är, han har gjort en hel del mästerverk Killen kan jag. Jep. Men Lucas Fanns nu gått rätt drivande i, I det att den skulle bli lite mörkare För han gick oss igenom skissmässa Ja, han uh, ville ju ha den lite som uh, Empire Strikes Back Att det skulle vara den mörka mitten typ. Mm så framgångsracept som <laughs> Jag vill driva inget. vidare på det ja. ja Sen förflyttade han sig från nazisterna till andra skåkar och För de utspelade sig innan första filmen för Sen Spielberg jag, enligt han själv så hade han lite problem med mörkret i filmen Att den kanske blev för mörk Så han försökte lägga in lite humor och Lite här och där ju ja, visst. För att leta upp stämningen Eller känslan i filmen Den dock. ekliga buffén till exempel eller? Ja precis <går> Till exempel men även andra, alltså lite, lite slapsticks så finns det ju lite här och, här och var ju. Ja, yeah. screwball-comedy. Men uh, det sa de att de ville ju gärna liksom hedra den här uh, eran, liksom. Alltså filmeran typ, alltså med... <laughs> guldåldern. <laughs> <laughs> Nej, men liksom lite med alltså, humor i de filmerna som de fanns på sånt. den tiden. Ja, precis. Den här... Den tidens eh, komedifilmer och sånt där kan man säga ja. så hela, hela den här eh, middagsscenen var ju en stor sketch liksom, att vi ska bara kunna hitta det ekligaste vi kan ju och... ja, ja, tar Ta rätt mycket där <laughs> scenen mer <laughs> äh, man betar ser om äh, ormöverraskning eller något sånt där så sen kommer in en stor jäkla som skär upp och så är det jättemånga små ormar i den mm. Jami! Men då som sagt, där är Marion borta och blivit ersatt av en uh, dum blondin, vill jag säga. Hon, hon, hon reder sig lite i slutet. Hon blev väl bättre om man kan säga. Mm. Får lite skinn på näsan under redsans gång kanske. Ja, äntligen <laughs> ja, men jag, jag tycker hon är. Det är ingen radikal förändring, äh, Det är en jättestor karaktär, tycker jag. Jag gillar när karaktärer har lagor. Liksom, men hon är bara pen Nu är jag bara händerna i luften är bara hjälp mig, mig. Jag har den här scenen När de ska sova i jungeln. Jag är bara alla äckliga djur de som... ja, springer åt höger och säger <laughs> där en fladdermus Och springer åt vänster och säger där, en om, Och springer åt höger igen Och säger är något annat djur helt ja. Men det ville faktiskt ha av med från början Men sen efter en diskussion Så kom de fram till att de skulle ha nya indie i varje film. Som en James Bond-tradition. <laughs> ja, det känns som det. Alltså, precis som Spielberg ville göra, han ville göra en Bond-film. envis ja. nu. <laughs> så jag vet inte vem som var drivande i den frågan, men de kom fram till det i alla fall. Mm. Och då kom ju Kate Capshaw in som Willie Scott. Slags nattklubbsångerska. Och uh, Willie, kanske inte så vanligt... Uh, fliknamn gäller kanske, kan jag tycka. Nej. Det kanske är lite smäknand i sig kanske. Men både Willy och Short Round är uppkallade efter hundar de är. Ah, okej. Okay. <laughs> Willy är faktiskt Spielbergs hund och Short Round är manusförfattarna till Temple of Doom. Så alla tre huvudkaraktärer i denna filmen är uppkallade efter hundar. Mm, Så okay. det är en fin tradition som fortsätter. <laughs> ja, det snyggt. Och sen något jag inte uh, förstod liksom, När man kollar på den här filmen Just för att uh, Willie är en uh, skrikig Karaktär mm. Kate kunde inte skrika Så Spielberg fick lära henne Precis <laughs> <laughs> mm. Men nej Jag gillar inte här. Jag gillar dock uh, Short Round mm. Det är Ja, uh, Precis vi kan ju säga att ja, The Goonies. Jag tycker han är ganska skärmig där också. Mm. <laughs> lite den här. Alltså, han liksom snackar snabbt och lite så spidad, men på liksom ett skönt sätt, ska man säga. Ja, vad tar han Jag vet inte. Whatever var, happened to the Asian boy? Han var kanske inte lika skärmig sen vid tonåren och framåt. <laughs> <laughs> Drygga ner sig <laughs> i Det får vi kolla upp till ett kommande avsnitt, tycker jag. avsnittet. Vad hände? Ja, precis. <laughs> <laughs> Ska vi köra lite trivia på uh, Temple of Doom då? Kör hot. Dan Aykroyd gör ju faktiskt en liten cameo i, uh, på flygplatsen i Hongkong. Mm. Som var en flygvärd. De tar, tar med emot biljetterna i alla fall. Mm, just det. <gasps> Han kanske känner Spielberg. För uh, Spielberg hade ju en uh, cameo i Blues Brothers- Ah. Bäste buds ja, Sen, Det utspelades ju mycket i Indien Och de tänkte ju spela in där också mm. Men den indiska regeringen Är ju väldigt så här. De, får inte, de tycker inte om när Andra länder Eller utlänningar Pratar skit om deras land ju. Ska så de ska skildra olika aspekter av det på film Ja precis de sa ju till regeringen att detta utspelar sig ett kungadöme som gränsar till Indien varför kommer att förbi det där liksom Nice Men då började de kluda med något annat istället att de liksom introducerade Mara och sånt där i filmen överhuvudtaget och då kände liksom producenten liksom nej, vi är faktiskt. Fuck this! I've had it with these Indians! Precis. <laughs> Han bara så, vi har gått till Sri Lanka istället. Där finns i stort sett allt utom det här palatset som de är i. Utan det är liksom en matte painting mm, just det. som de löser dig med. Ja. Så de är ju ute alls i Indien utan det är Sri Lanka. Sen har ju hon här, Willy, hon har ju en väldigt tjusig klänning i början av filmen. Ju. Och det, där var ju väldigt. Perlor som insytt I den här klänningen och de hade inte så många Perlor utan Det blev verkligen liksom bara en Klänning av det och så fick de Kanske lite över och så Jag var ju tänkt att de skulle spela in Den scenen först men det blev det inte, utan det blev den här kvällsscenen där hon är så skrikig. Mm. Och jobbig första scenen. Ja, eh, precis. Bryta hissen. <laughs> så, där är ju en elefant som de har ridit på. Ju. Äh. Och efter ett tag så märker de att ja, elefanten står där i bakgrunden och tuggar på den här fina klänningen. Oh. Ju. Och käkat upp hela bakdelen på klänningen. Ju. <laughs> den här kostiumdesignern han, uh, han hade <laughs> han, uh, han tyckte det var lite småroligt men lite pinsamt att förklara det för försäkringsbolaget att uh, yeah, det var en elefant som åt upp klänningar. Mm. <laughs> lite som när de skyller på uh, när man inte har gjort leksan liksom. min hund Håten. Ja. <laughs> har du hund? Nej. <laughs> lite så. Sen även de här scenorna med flotten när de uh, de flyr från planet med, en, med hjälp av en flotta och landar i en uh, sjö. Vilket jävla stunt alltså. <laughs> det är bara att lyckas med det. för yeah. Han kan ju yeah. överleva i kylskåp och allting som flyger långt åt helvete. <laughs> yeah. Men den scenen och scenen med gruvkärorna, den här stora jakten i slutet... Mm. Det, det var egentligen tänkt att den skulle vara med i Raiders of the Lost Ark. Ja just det, men de klippte bort det eller jag de bort t redan av... innan. Mm. Äh, ja precis. Och skrev in det i den, detta månad istället. Var för i den sekvensen för den är väldigt effektfull action ju. För Arnold Schwarzeneger. Förfallskursören och där mm. som du får med den snacka om. Ja. <laughs> det känns lite så lite så halvdumt med flygplanet och flöten kan jag tycka. Men visst, det, det... Det, är <laughs> det är lite too much. Det är lite är det Ja, på faktiskt. Det är något som man faktiskt inte har tänkt på innan. Men är... <laughs> jag, jag började tänka på detta när, när jag, jag läste om det. Alltså om de här scenerna. Mm. Men ja, Indy fortsatte sin uh, lyxfågelsbana uh, ju. Han fick diskbrock i denna filmen I en scen när han brottas Med någon Just det, med vakt Stora även ja, I det här sovrummet Vid palatset mm, Okej, okay. okay, jag tror du menar han. han Nej, det är nog ingen stor kille Han slänger, han, han, slänger han ur sig eller typ. mm. en sån nacksving Och då får han diskbrock gör det för men det var den andra att, att han den sig så där den andra fighten han slås med den slås mot den stora elakjäven. Ja, men du tänker jag på äh, äh, där är ju en, äh, den här lilla tjejsen äh, Marajan. Marajan. Han äh, han har ju kör ju voodoo på mm. Indien så han sticker ju nålar i Indien. Ja exakt yeah. Men det är bara det jag tror jag tror att det är äh, riktigt skådespeleri där. I den scenen utan han, jag tror han faktiskt har ont av diskbråket där. Yeah. För precis som i första filmen, Harrison Ford, han fortsätter att spela in, fast han har diskspråk, men det är bara att de. har ju en sängssida liksom, in på inspelningen. Liksom, så att de får ju. När han inte spelar in så ligger han där, och sen måste han ha hjälp upp och allting. Och han har ju så ont. Mm. Så att Bilbo ringer ju typ till Lucas som är kvar i USA och säger liksom att som får är här och har ont. Han spelar in men har så fruktansvärt ont. Och då åker ju Lucas dit och bara nej, du får genomgå en operation. Så får vi pusha upp inspelningen. Han återhämtar sig ganska bra, snabbt men de fick ju ändå skjuta fram filmen ganska bra. känns som att man behöver filmens stjärna faktiskt rulla på. Ja, precis. Men det är, det är ändå starkt av att få en fan så alltså det är ju inte att Och ändå liksom ut och försöka göra sitt jobb. Alltså det, det är, är, är hejdå då. Alltså. Mm. Men sen kom en uh, jättebra uppföljare till. Ja. Med Sean Connery som spelar ansvar Henry Jones senior Indiana Jones och uh, det sista korståget där de ska leta efter den heliga graalen just det. Uh, Lucas vill ju göra om uh, graalen men inte Spielberg han vill mm. ju mer uh, koncentrera sig på uh, Indis pappa och relationen där liksom hur hur har Indy blivit som han blivit liksom och allt det här. Ju. så de möts på mitten istället Ja, uh, typ uh, Lucas var ju lite så ja men uh, kan du få in gralen i den historien då? Ja men ju, ja, men sökandet efter farn Är ju sökandet efter gralen Typ mm. ja, Så det var ju lite alltså, så. Och det blev ju faktiskt bra också I slutändan ju ja. oh, yeah. Och nu är det nazisterna tillbaka Ja, med besked Och vi får Varför? se dem åka på nöten Och det är alltid härligt men, Är det i den Indienians får artograf av Hitler också? Jo precis <laughs> De det, var, det, var, det, var en, det var en jobbig sits. <laughs> Där kommer jag ihåg första gången jag såg den så blev man liksom Det var inte bra. <laughs> really? <laughs> även denna gången får uh, nazisterna hjälp. De behöver mycket hjälp från de här stärkaste nazisterna. Mm. Denna gången vänder de sig <laughs> amerikanen Walter Donovan spelad av Julian Glover som... Uh, har ja, ju synts i rätt många framgångsrika filmserier. Inte bara indie utan även Star Wars och... Empire Strikes Back. Ja just det. Ja. En liten liten där också men ändå. och så alltså på senare år uh... Game, Game of, of Thrones. Thrones. Precis. Alltså, jag, jag är väldigt förtjust i Sean Connery Han ger väldigt mycket liv i den här filmen alltså. ja. För det är vissa och kritiserat den för att det är väldigt mycket en, alltså en repris av första filmen och det kan man förstå till viss del men jag tycker så jag härligt det är en härlig ride ja, ja, <laughs> jag, jag kan tycka att det blir ändå en äh, liten annan dimension med äh, Sean Connery Ja Connery var ju inte så sugen på att spela Harrison Swords pappa ja. Först gäller ju han Inte så stor åldersskillnad Ja, 12 år mm. <laughs> <laughs> Men uh, han ser ju betydligt Gälder ut ju ja. Ja, ja. Skäget årsittet Både skeg och uh, avsaknaden av uh, päls på toppen också, ja, Som han fick tyvärr ganska tidigt ju, men... Uh, han har i alla bondfilmer. Precis. Mm. Och sen den han Elliott från första filmen alltså som Marcus, ja, att han var med på tal också. Han blev mer som en skoig karaktär än en uh, gammal figur från som uh, Men det är en supertrevlig film. Och det, det har varit min favorit eh, sen jag såg den. Eh, när han gick på dansk tv någon gång i slutet på 90-talet. Jag hade sett de två första först och sen kom den här flera år senare och jag var en perfekt den perfekta filmen. Det här är min film. Är, så den tredje är din favorit helt enkelt? Ja, den var det innan. Nu, det står mellan den och den första. De, ja, ja. de är perfekta äventyrsfilmer bara två. Sen har vi ju River Phoenix i denna också. som spelar en ung Indian? i Jönsväll. Ja, precis. Indien den äh, första ja. 15-20 minuter. Ja. Som tyvärr fick ett tag i slut vi för sitt liv ja. Han hade ju kunnat bli något stort Eller han var ju ja, han blev ganska stor. Ja, han, han blev ju en ganska stor ja. Han hade kunnat bli större tror jag. Ja, säkert ligger. Johnny Depp. barn och ä, droger och allt det där. Det är inte bra. Nej, mm. håll borta från droger alla barn. <laughs> mm. Fr framförallt om ni ska bli skävt så. Gör aldrig bra. Då det var vi faktiskt Ford som tipsade mm. Spielberg och Lucas som River Phoenix. För det är liksom River som är mest lik Harrison som ung. Tyckte ja, han, tyckte han själv det. i alla fall. Sen har ju River Phoenix spelat ju Fords son tidigare i... i moskitkusten. Precis. Mm. Så han visste ju liksom hur Ford spelade också ju. Sen för, i den här klippet där River är med och liksom man får se en ung indie. Där, där får han ju det här ärret som... Ford har på hakan också. Ja. Mm. Och det är ju som får har fått in real life. Om man ska säga. Körde in i en telefonstulpe som en 22- eller 23-åring. Men det gick ju bara för honom ändå. Ja. Det, det kan vara karriärsbrytande annars ju. Ja. Eller ja. karriärsdödande. Sen har vi även måste snacka om den här scenen på Zeppelinan. Mm. Det ska utspela sig på vintern. Men... Det spelas väl in på vår eller sommar ju, Så det är ganska varmt ju, Så ska alla sitta där i varmt klädd och allting mm. Och så Connor insisterar på att Han skulle spela in den här scenen Utan byxor Man får väl alla se underdelarna på dem Så han, han mm. väljer att spela in scenen utan byxor mm. Och förut blir liksom Så ja men Varför, varför har du inga byxor på det liksom ja, men, Annars måste jag pausa hela tiden För att jag dränks i svett Liksom mm. Och folk tyckte det att det var ju så genialt så han, han bestämde sig för att göra lika dant. Oh, så Lite så. Alla tar sig byxorna. Herregud. Sen fick vi trogna fans av Indiana Jones vänta i 19 år tills den fjärde filmen i serien kom. Däremellan kom ju faktiskt en tv-serie om en uh, ung indianer Jones också. Jo jo. jo, jo. Det är ju vart att nämna i alla fall. Men... Och sen även spel och andra merchandise. Men själva filmen det fick vi vänta länge på. Och det var ju mycket fans som gnällde på både Lucas och Spielberg och även Ford för den delen. Ja, visst. Och det är ju till och med Ford som tog initiativet till att göra den här fjärde filmen också. ja. Om man inte görs nu så kommer det aldrig att göras. <laughs> han, till... till... han har väl vänt sig till Spielberg och bara sagt Nej, men, varför gör vi inte i en fjärde film? <laughs> Sen var det ju Luca som kom, kom på det här med utomgjordning och sånt. Ju. Just för att här äh, som får det blivit äldre. Ja, då då gör man ju, tar man ju historien dit där Indiana skulle vara i samma fejpnader. Alltså, Precis. Mm. Och då blev det ju science fiction och han ville ju göra det till en, science fiction bay film ju. Och tänkte ju då på Världarnas krig och alla de här science fiction filmerna som kom på 50-talet. Lite den sortens filmer som inspirerade Star Wars kanske. Ja, men det lite, mm. lite mer ännu äldre väl. Alltså, typ, eh, jag vet nu inte Flash Gordon, utan Buck Rogers tror jag det var. Mm. Sådana här serials som kom. De här eh, små små filmklippen som kom innan själva biofilmen börjar. Mm. Så hade de alltid lite cliffhangers i slutet. Så man var tvungen att gå och se nästa film för att se fortsättningen på den här serien också. Mm. Harrison Ford har ju blivit ja måste ju in igen, så Jones blev gällare. Den utspelar sig på 50-talet, ju. Ja, precis. Och då är det ryssarna, kommunisterna som är bad guys. Fullt rimligt. Kate Blanchett som är. Skork. Ja. Rysk skork dessutom. Ja, det är en film väldigt, som äh, fin frisyr. Ja, tydlig frisyr. Ja, distinkt. Det är inte en frisyr som sparkar in dörren och ber om lov att få finnas till. Utan... Nej, den var hemsk faktiskt. Sen har vi ju... John Hurt som indisk gamla vän. Mm. Arkeologiprofessorn Harold Oxley som nu verkar ha blivit galen. Han har vi ju stort sett galen ända fram till slutet. Ja, precis. Sen har vi ju även uh, Ray Winston som spelar Mac. Det börjar med indisk kompis som uh, förråder honom. Mm. För att sen säga att han är dubbelagent. Ja, precis. Man vet, att vet inte han man har honom. Ja, alltså, det blir lite för mycket vändningar med hans karaktär tycker jag så det mm. ska funka taget. Detta var verkligen en film som delade upp både kritiker och fans i två olika läger. Jag blev, jag blev besviken faktiskt. Alltså, mm. Jag tycker att den är jättekass men det är flera grejer i filmen som jag står mig på. Ja, jag är helt med. Ja. Till exempel som, som när Indiana Jones går in i kylskåpet ja, vid en... Uh... Kärnvapenspänning. Ja, precis. Och klarar sig. Den flyger långt åt helvete men uh, han klarar sig oskatt liksom. Jag menar liksom uh, ja, Jag förstår vad du menar där för att det var så, det var så man undervisar på den tiden att uh, man kan klara sig om man gömmer sig under sitt badkar och sånt där. Gömmer sig under skolbänken. Ja, precis. Ja, det var så. herregud. Så att det var en blinkning till den men samtidigt det funkar inte riktigt i det, blev, det skulle man ha gjort en parodi istället liksom men ja det var inte till en tydlig parodi. utan men... bara det var snäting det känns som en lätt lösning på situationen han hamnat i liksom och så. ja precis och sen uh... annars gillar jag liksom det här konceptet att römma inka eller mäjä indianer och utomjordningar och såns är ju... Det är ju perglats mycket genom mm. historier och myter och allt det här. Så det, den biten kan jag köpa helt och hållet att de här kristalldötsskallarna Liksom det är, Att det alltså, kommer från utomöjliga Ja precis Så det stör jag mig inte alls lika mycket på som man Kanske många andra är Men det är ja, liksom man kunde Delar ha av ha flötsligt Ja ju absolut Men jag kommer ihåg en intervju med Stephen Spurger för många många år sedan han sa att de, om de skulle göra En fjärde indel Så skulle de göra det Som de gjorde de gamla Alltså utan uh, Dataanimeringar Bara köra Riktiga modeller och sånt där <gå> Han ljög. Mm. så kom George blev, Lucas då. Det kanske inte som uh, planerat. Ja precis. George Lucas kom in i leken och uh, inflerade kanske lite för mycket. Uh, och uh, så blev det som det blev. Men nu går rykten om en uh, femte. Film, ja. Det verkar ju vara uh, Bålen verkar ju verkligen ha roligt där nu. Mm. Att sätter igång. Och då är det... frågan Kommer han fortsätta med piskan här, Harrison <laughs> Ford liksom eller kommer det gå vidare till uh, Chris uh, Pratt. Nej <laughs> Shia LaBeouf Ja precis Som äh, var nära på att ä, ta tag i Jag hade år. man antydde lite det i sista ja, scenen precis. I sista filmen Men där säger han ju get. Han bara ta upp hatten <laughs> Han hinner väl sätta på sig Så kommer jag in ju Nuttjet Jag sa ingenting Bår. Så kommer ledmeteoret Ja det är jag kanske mm. <laughs> Ja, tjeja spelar då Matt Williams som uh, kommer in i filmen genom att uh, söka efter Oxley. Lite uh, fabborar ställt för honom där kanske. Fabor? Uh, något liknande. Ja, yeah, ställt. Um, ja, det är ju så Och uh, det visar ju sig att han är uh, indisk son också. Mm. Som sagt, det är ingen film jag tittar på ofta. Det är film jag älskar från bit till bit och sen hatar jag lite grann emellanåt. Ja. <laughs> nej, men det, nej. det var Det för starka ord. Jag, jag gillar den överlag, men ogillar bitar. Ja okej. Okay. Men känner du att det är CGI som förstör den här filmen? Tror du ja, att det är lite bättre bara. om de kört... Med ri riktiga props. Det hade hjälpt. Sen tror jag också att du uh, kanske skulle slipa till imorgon lite grann. Jag vet inte om dig. Det. Fast det är klart, alltså, i mer med 50-tal-stämmer. Uh, ja, Area, 50 Area 51, och, 51 och sånt där. Roswell. I ja. typ 40-talet. Det är korrekt på så här sätt. Men, uh, ja. Jag var inte. Du blev inte såld på det. Jo, jo. <laughs> <laughs> alltså... Alltså själva utomjordningskonceptet? Nej. Du hade hela sett att de uh, kanske jagat... Jag Vad jagade om det 50-talet? Kommunister! <laughs> ja, det är ju bitter just det också. Att uh, Indy blev misstänkt för kommunister och förordnade USA. Ja, det är Det är, och sen är som ju... jag inte ens har tänkt på. Sen säga. utomjordningskonceptet är rätt logiskt där. Som uh, hot, hotfullt koncept. Ja, okej. Okay. Mm. Som... Uh, vad är, vad är det som får dig att, liksom att nästan ta på en fadorahat och fik, fixa en, en pisk? Det är blandningen av äventyr och humor och action och romantik. och Allt, allt som man gillar med film egentligen. Det är underbar mix av allt man gillar. Och så mycket mörker i mitten. Ja, lite övernaturligt svart magi och vidriga skurkar som åker på pisk. Och, ja. Jag tror det är ju väldigt så här gammeldags, villdags att liksom jaja. det är ju väldigt det är ju inte de mest uh, färgstarka karaktärerna så det... eh, mångfacetterade. Nej, ja precis. Det så däck. utan det är ju väldigt så här rent igenom goda eller onda. Ja jag tror att jag säger mycket, mycket som på en... gamla adventure filmer och cere mothers skatter och sånt där. Ja men det, det, det det har väl Lukas nu brydraget med tror jag Han har ju blivit ganska inspirerad av gamla matineer och allt sånt här Kurosawa och sånt Men det är ju i varje fall Star Wars Men jag kan mig att När det gäller sådana här gamla äventyrsfilmer Så måste han han ju gilla det också Han gillar ju de här Buck Rogers Eller vad att titta på När han var ung Men varför tror du det dröjde 19 år? att göra en fjärde film. Ja, de var rätt upptagna med sina respektive karriärer. Spielberg ja, rullade sig, upp scenvagn ja. och uh, George Lucas hade ju, han väckte ju liv i sin Star Wars-myt. Men ja, sen samtidigt, Star Wars kom ju inte från slutet på 90-talet. Nej, ja, vad sysklig anmälning. Howard ja. the Duck. <laughs> kom på 80-talet. Nej, men jag tror inte att George Lucas har legat på lörtsidan eller annat. Nej det tror jag inte helt. Men uh, Tror du att det skulle bli bättre Om de uh, liksom Jobbat på det lite längre liksom Eller tror det blivit ett plättfall ändå liksom Eller en uppdelning av fansen Men alltså George Lucas var med redan från början Och Nej ja, jag vet inte hur uh, Skulle det utom honom de... Det är ju deras barn. Indi är ju deras barn. Ja. Men, ja, det här är ju ett ganska roligt uh, avsnitt från South Park. Mm. För, uh, de ska gå på den nya In Indianians premiären typ. Och de får mardrömmar och allting efter det liksom. Och måste jag få gå och träffa Jart, Kjellukas och Spillberg och kommer på dem liksom stå och sätta på en stormtrooper liksom. <laughs> Lite så att de tar sin egna... Ja, nej, ja, så. Ja. Lite grovt, men... <laughs> ja, kan man tycka. Men, ja. det kan jag känna... Liksom, det kanske är, det är, det är, det är lite, lite väl hårt kritik <laughs> mot de två. Men för jag menar, liksom, det, det är ju ändå deras arbete. De får ju göra vad de vill med det. Ja, men lite att George Lucas fuckar med Star Wars-arvet och går tillbaka och ändrar saker. Ja, ja men det tycker jag, det kan jag ändå för tycker jag, så Det är ju hans grej kan man få göra, men, ja, alltså. men det svider lite. Som fan som växte upp. Ja, ja, för, ja det är ju man kan ju titta på originalet idag Det finns det ju Gå och hitta DVD är mm. till och med Så jag, jag tycker det är helt okej okay Att han ändrar på dem alltså för, för i de flesta fällen tycker jag Att det blir förbättringar. förbättring alltså. mm. Sen är det vissa grejer han ändrar på Som man kan klä sig åt huvudet så. Jag kommer tänka på en äh, grej i första indie. han trillar ner där Och äh, står ansiktet mot ansikte med ormen Ja just det Vet? Yeah. Och eh, originalt så ser man... Eh, det blixtar till och man ser ormens spegelbild. Typ i, <laughs> i glaset. Det finns en glasbit mellan de två. Jaha, okay. Och då har de suddat ut i DVD-versionen och sen är Blu-ray-nars antagligen. Men det är ju säkert Youtube. brukar alltså, Det är härligt med dagens teknik. För mm. Du kommer, kommer inte undan med någonting. Jag känner till din skit. Men det är ju väldigt, väldigt simpelt. Alltså det är liksom känns som typisk eh, Lukas, så alltså att eh, hjältarna är hjältar och mm. de onda är onda liksom svartvitt. Ja, lite, lite så. De börjar väl lite smutt i den tredje att eh, ändra på det för hans kärlek eh, visar ju sig vara en nazist i den filmen väl. Ja, mm. en dubbelagent. Mm. Och så blir det blir det går det med Ray Winston i ja. uh, Vem är han? <laughs> Bara att switcha Jag uh, uh, tyckte det blev för mycket ja. Men annars är det väldigt simpelt och det, det funkar ju alltså, Ja det är klassiskt matinee uh, uh, liksom. Vem som helst ska gälla det Sen uh, kommer det väl lite rip-offs Efter dig med uh, Michael Douglas Och Kathleen Turner va? Ja precis romancing the stone Precis. den vilda jakten på stenen och på juvelen. Den vilda jakten på lyckan. juvelen, stenen. Den <laughs> vilda jakten på lyckan eller nästan är... som den här uh, Will Smith filmen. The War of the Roses. Vad heter han? Men alltså, den här uh, jag jag gillar ju de filmerna som uh, Layton gör för det är lite samma koncept som Indiana Jones, men mm. jag försökte se och uh, säga på senare dagar liksom och, uh, när, Håller inte det? det är Nej något. jag tycker inte alls det är samma Helt plötsligt har de tappat sin skärm Liksom Michael Douglas uh, Katlin Ja, Det är liksom en axelryckning typ Aha. Måste jag säga. Nej jag kan inte sätta fingrar på det Jag börjar titta på det jag brukar ofta kunna liksom, sitta och titta igenom En hel, en hel film utan problem liksom men uh, här var det liksom, när nu vill jag göra något annat. Vadå, ett transportsträck, va? Ja, typ. Jag se ut färdigt att jag börjar göra andra grejer. <laughs> Vilka tvätt! <laughs> ja, precis. Liksom, tittar jag på film så vill jag liksom säga titta på film. Ja, <laughs> att, ja det är klart. Liksom, har det, i, har, inte ha det i bakgrunden. Ibland klarar jag det, men det skulle vara en film som jag har sett innan. Och ganska nyligen. Ja, så jag, ja. liksom, men nej, nej. Indien Jens. de lyckas bättre med det, alltså, Nej, alltså karaktärer som man kan liksom hålla om, alltså då Både Indie och hans far och då Short Round till exempel, och Marion givetvis mm. och Det är det bästa inslaget i den nya filmen tycker jag, är att hon kommer tillbaka och ja, det är. faktiskt hittar de andra igen inte beslut, ta tillbaka för... en original lady Vad du tycker du man ska söka efter i den femte filmen? Du har väl länge spekulerat så att Atlantis ska det vara något för svenska staden Aha. Men, äh... Du har uh, researchats. Ja, ah, det var den här rykten som har dykt <laughs> okay. upp genom åren Det var vad som skulle vara rimligt Det skulle utspelas på 60-talet rimligtvis Eller? Uh, slutet av 50-60-talet Kanske nå någonstans uh, yeah. Så många år som har gått från fjär Fjärde filmen till nu Eller då när filmen blir gjord yeah. För det finns ju ett spel där uh, Indie går och Letar upp Atlantis ju. Uh, Men kanske där fick <laughs> det. <laughs> Så jag, jag hade faktiskt den tanken också för ett tag sedan. Liksom att det hade kunnat vara intressant att kanske ta lite aspekter från det spelet. Och kanske göra om det till 50 60 tal kanske. Som blir det lite farligare ju närmare kommer vår tid. För det blir alltså mindre, mindre mystisk plats världen. Ja, det är lite det som är tråkigt med att göra sådana här tids... Och då kanske så långt ifrån efter originalfilmerna idag som utspelar sig på 30-talet. Ja. Som är verkligen då liksom då eran när man börjar liksom leta efter grejer och hitta fund och sånt där. Ja. Ja, den här sortens film känns ju hemma i den eran. Alltså. Det skulle vara någon slags tidsresa. <laughs> Indiana yeah. Jones hittar en tidsmaskin. Yes! <laughs> Han hittar fler utomgjördare än som har gjort en tidsmaskin, kanske. Nej, det är skit i <laughs> Okej, okay. ja, det är slut nu, kanske. Det beror på vilket år det är på 50-talet. Men 50-60-talet, ja, då är det fortfarande russar som kommer att vara bad guys, ju. Ja, det är otroligt. Trul Eller Lee Harvey Oswald. <laughs> <laughs> ja, som... Charles Manson. <laughs> oh, ja. Herregud. Ja, vi får väl se vad... Ja. Genierna kommer på där borta i Hollywood mm, För vi kan få säga som får det är Beatles frisyr <skratt> oh, Nej gud <skratt> Från Danny Zuko i Greece <skratt> till Indiana Jones i jakten på den försvunna skatten Alla har vi våra egna hjältar i filmhistorien, mina började där dina började kanske någon annanstans Ja men det tar vi nästa vecka men innan vi vandrar vidare, varsitt tips, Alex? Jag vill tipsa om en komedi igen. Men den gången av Peter Segal från 2003. Med bland annat Adam Sandler och Jack Nicholson i huvudrollerna. Anger Management, kanske den sista filmen av Adam Sandler som faktiskt är, jag tycker är c -värd. Efter det, efter det så har det gått ut för. Adam Sandler spelar Dave Busnick Som eh, sedan barnsben har haft eh, lite problem med eh, visa känslor offentligt. Och eh, det driver hans eh, flickvän till vansinne. Spelad av eh, Marisa Tomei. Han hamnar i en situation där han eh, riskerar att hamna i fängelse. Eh, eller gå på anger management kurser Och... Eh, där är det Jack Nicholson som följer hans framsteg där han spelar Dr. Buddy Rydell och den här doktorn är väldigt speciell med tanke på att det är Jack Nicholson så är du ganska självklart och tillsammans så hamnar de i väldigt prekära situationer och det är så underbart att titta på framförallt när de sitter i bilen och sjunger med varandra med den här ga gamla musikaldängen. Uh, I feel pretty I feel so pretty oh so pretty I feel pretty and witty and gay and I pity any girl isn't me today la Det handlar ju då om hans äh, resa genom att äh, försöka bli bättre på att visa känslor utåt på, för att kunna kyssa, faktiskt kyssa sin flickvän offentligt liksom. och så det blir liksom en väldigt uh, fin film på det sättet men uh, är lite twister här och där och, uh, vi får ju inte glömma bort Woody Harrelson som gör en liten cameo som en, <laughs> en uh, tysk transa till uh, först ah. ju <laughs> I'm from a little barbarian village called Lickensy Dicken. Lickensy Dicken. Lacken Dicken. Det är som John McEnroe. Ja, <under chưa> han är också helt ärlig som sig själv till och med. Mest perfekt kastade kamion. John <laughs> <hatten> uh, McEnroe som sig själv. Den är uh, så faktiskt helt underbar, yeah. ja. Absolut. Jag <inaudible> tycker om ni ska gå och säga den eller Jag vill gå och säger ni kan ju, ni får köpa hem den. Eller? Mm. Vet du det funkar, kids? <laughs> det finns kanske på Netflix eller någonstans annars, jag vet inte. Men jag kan säga, jag tycker hon är jävligt kul. Men det är upp till er. Mm. Max. Mitt tips för veckan är Alfred Hitchcocks Repet från 1948 Eller Rope, som den heter i original. Det handlar om två studenter som stryper ihjäl, en tredje vän, bara för kikens skull. Därefter bjuder de in den avlidnas nära och kära i lägenheten- och serverar maten från den dukade kistan där liket lor. James Stewart spelar de unga männens lärare- vars filosofi de har fältolkat och det grösta. Och sanningen bakom deras hemska gärning blir allt tydligare för honom- ju längre kvällen fortskrider. Repet är barnbrytande på flera sätt. Hela filmen utspelar sig i en lägenhet- och Hitchcock gör sitt bästa för att det är intrycket av att hela filmen är gjord i en enda tagning. Och det antyds att de två huvudkaraktärerna är homosexuella. Vilket är Ganske, ganska, kontroversiellt. ganska kontroversiellt 1948. Mm, När Hitchcocks bästa ska rankas brukar Psycho, Vertigo och North by Northwest hamna i toppen. Och även om repet inte har hemma där uppe så är det en guldklimp som inte bör missas. Repet 1948. Se. Den låter lite psycho. Mm. <laughs> lite psycho För att dra en hitskock mm. <laughs> Jag tyckte jag kände lite following-känslor av den här tv-serien så kom Kevin Bacon ganska nyligen mm -hmm. Med en lärare som lär ut, lär ut till elever som börjar mörda folk Jag då får lite alltså, intrycket av att det finns övermänniskor Lite Nietzsche, sådär Ja, ja, okej. Lite här, mördarna från Columbine äh, massakern. Jag De, de känner sig också som övermän Sen de till läraren Med hans lärare så känner de inte alls igen det de, de bara tar det till en annan nivå och, De har misstolkat det I Det är fan intressant hans, äh, är Den läskigaste hitklokfilmen Jag har sett Fåglarna <laughs> ja, så, <nej. laughs> ja, men, äh, Tack så mycket Max Tack så mycket Tack själv. som vanligt vanligt väldigt vackert jag, jag känner mig som en amatör Jämfört med dig Va? <laughs> Vad? Fan? <hör> du säger allt väldigt fint. Kids, gå jag inte vill se i bilmärket. Da da da da